Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 16 Într-o clipă, toată copilăria am învie în minte. Buzele mi se uscară. Mi se uscară și ochii. Glasul îmi secă. De la patru ani și jumătate până la 12, lucrasem de dimineața până seara la grădina de Zarzavat a Bulgarilor. Fără mam cu alți copii ai satului, bulgării de pământ, după ce lunga era arată adânc cu plugurile. Făcusem răzoare. Însă ceapă și ardei, praz și gulii, pepen și lubenițe, iar pe marginele potecilor, care străbăteau o vastă azaza valgerie, să disem garoafe, busuioc, cârciumărițe, guraleului. Primeam pentru munca mea 20 de bani pe zi. Sumă mare. Cu 20 de bani, se putea cumpăra o pâine mare neagră de la brutăria din gara. Îmi stăpâni emoția și îmi stăpâni și lacrimile care erau gata să-mi în ochi și să mă facă pe mine, care acum era băiat mare de aproape 15 ani, de râs. Dumneata, dumneata nene, dumneata ești Ivan, dumneata ești nene Ivan, băiatul lui Bai Gheorghe. Ce mai face Bai Gheorghe? Bulgarul se înduioșă. Mă întrebă. Trași tutun? Când am. Stai jos. Stați amândoi jos și faceți țigări. Ne întinse beșica de porc și ruptura de jurnal. Răsucirăm țigări. fumaram. Bai Gheorghe. Întreb de Bai Gheorghe. Tata a murit. La Ceatalgea, în război cu turcii. Tăcurăm, fumarăm. Trecut timpul. Se lumină de ziua. Bulgarului i se aduce o cană de ceai. Porunci soldatului să ne aducă și nouă câte o cană. Ne-a soldatul. Ceaiul era numai apă, apă călduță, leșietică. Băurăm. Bulgarul ne spuse." Ar trebui să vă trimi mai departe, în lagăr. Nu mă lasă inima. La omidă am trăit bine. Am trăit bine și am câștigat parale, nu glumă. Vă dau drumul. Încotro vreți să mergeți. Spre țara. Ne luă fesurile grecești și ne dărui în locul lor două căciul zdrențuite de oaie. Alceva nu ne mai dărui. Chemă un soldat. Dui până la câteva sute de pași de post. Aratele care are ferită care duce spre miază noapte și lasă în grijă la Dumnezeu. Să ne vedem sănătoși și să auzim de bine, nene Ivane. Să dea Dumnezeu. Mă, să le spui românilor din Omida că m-am purtat o menește cu voi. Mulțumesc, nene Ivane. O să le spun. Dacă o să ajung cu zile până acasă, o să le spun. După trei săptămâni de drum ferit și de noapte, în care timp ne hrănirăm cu zarzavaturi furate din câmp, ajunserăm la Dunăre și nimerirem în satul Cosui. Intrărăm în satul aproape pustiu și, după multă căutare, văzurăm o fereastră luminată. Ne luarăm inima în dinți și băturăm cu degetul în ea. Ne deschise un moșneag înalt, uscat, cu mâinile lungi. Cine sunteți voi, mai? Ce vreți? Oameni buni, bătule. Oameni buni, oameni buni. Acum umblă tot felul de oameni prin lume și niciunul nu e om bun. Suntem români, bătule, și venim de departe. Dar eu ce sunt, turc? Și eu sunt tot român, deși trăiesc de când m-am născut în țara Bulgarilor. Poftiți înăuntru. Am plecat mult capetele ca să nu ne lovim de pragul de sus. În întinda coluibei ardea o lampă atârnată într-un cui strâmb bătut în perete. Aproape de vatra pe care mai pâlpâia încă focul, se afla o masă rotundă, măruntă, la care mâncau o femeie tânără și doi copii, ca de patru-cinci ani, așezați pe scăunele mici cu trei picioare. De pe al patrulea scăunel, cioplit dintr-o buturugă, se ridicase să ne deschidă bătrânul. Poftă bună, dadă, îi spuse eu femeii, cum știam că se obișnuiește pe la noi pe Valea Dunării. Mulțumim, luați loc la masă. Copiii se sculară de pe scaunele și se stârciră lângă maică sa. Ne arătară scaunelele și ne îndemnară încă o dată să stăm la masă. Ne codeam. Bătrânul se rosti la noi. Acum că ați venit și ne-ați găsit la masă, poftiți și luați loc. O să împărțim între noi puținul pe care îl avem. Mâncarea e rară. Nu se cade, însă să stați parte, să înghițiți în gol și să ne numărați dumicații. Spuneați că sunteți români. Dacă sunteți români, cunoașteți că așa e la noi datina. Ne așezăm la masă. Se așeză și moșneagul. Pe masă se afla o strachină în care se găseau doi pești mari, fripți, petăciuni și câțiva ardei grași, copți în spuză. Mămăliga, abia răsturnată din ceun, ciupită, nițeluși pe margine fumega. Luam mămăligă cu degetele, frământam boțul rupt în mână, îl rotunjam și întindeam cu el în saramură mura gustoasă, mușcam din ardeiul copt, iute, de a prindea gura, Ciuguleam și din pești fripti. Dacă n-ar fi Dunărea lângă noi, nu știm ce ne-am face cu mâncarea. Mai iescul între Dunăre și Zăvoi și mai prin pește. Înainte, când mi era feciorul la casă, ieșeam amândoi la pescuit. Prindeam mult pește. Suntem pescari de felul nostru. Acum, abia prin pește, mai mult șomoiac pentru casă. Pe fecior mi l-au luat în război. Nu știu când s o întoarce și dacă s o mai întoarce. Femeia își prin cenele. Taică, de ce cobești? De ce să nu se întoarcă Nedelcul? Cine să-i crească plozii? M-a lăsat cu ei de coada și a plecat. Dumneata abia a sufletul, Taică. Eu, o femeie, știi că n-a plecat de buna lui Voieliță. Toți pe care i-a chemat la război s-au dus. O să se sfârșească și războiul ăsta, spuse diplomatul. Nu o să mai țină mult. Dar război, orice clipă poate să aducă moartea. Cât au murit pe aici, pe la noi, doamne, doamne, cât frunza și cât iarba. Și români și turci și bulgari și nemți, că se adunaseră chemați parcă cu trâmbița din toate națiile. Moartea nu alege la om. Toți oamenii știau atunci că moartea nu alege. Știam și eu, dar mai știam că pe unii moartea e ocolește un timp. Pe mine și pe diplomat, moartea ne ocolițe. Dacă noaptea aceea scăpam neprinși și mai zbuteam să trecem și Dunărea, nu aveam să dăm ochi prea curând cu moartea. Femeia se trase cu copiii în o și se culcă pe întuneric. Voi spuneți că sunteți români. După cum vorbiți, nici nu poate fi îndoială. Sunteți însă îmbrăcați ca grecii care trăiesc prin Macedonia. De acolo și venim. Mi-am închipuit eu. Acum s-a și lumea. Fiecare poartă ce găsește. Focul pe care bătrânul mai aruncase câteva surcele, deasupra cărora așezase câteva bale giuscate, ardea mocnit. Bătrânul ținea în gură ulea stinsă, goală. O tot sugea. N-ai tutun, bătule. Aș vrea să am. N-am mai fumat tutun adevărat de luni de zile. A pierit tutunul. Mă mai afum uneori de dorul tutunului cu frunze uscate de salcăm. Mă ustură pieptul și mă omoară tusea. Atâta bucurie mai aveam și eu tutunul. Acum nu mai am nici tutun. Uitasem să spun. În drumul nostru dintre Balcan și Dunăre, nu odată trecuserăm pe lângă plantații de tutun. Furasem destule foi. Aveam traista doldora. O desfăcui și-i dărui moșneagului un maldăr întreg de foi late, verzui, frumos, mirositoare. Da, ăsta e tutun. Tutun adevărat. Ți, că miroase bine. Întorcea foile și le ducea la nas. Dar tai că nu poți să vi-l cumpăr. N-am paratioară în toată casa. Ne-ai poftit la masă bătule și nu ne-ai cerut parale. Cum era să vă cer parale pentru masă? Ne-ați găsit mâncând. V-am poftit pentru că așa e datina, așa cere cinstea casei. Suntem oameni. Umpleți luleaua bătule și păstrează s-restul. Am trai sta plină. Odaia se umplu de fum albăstruințe însepător. Tăiai câteva foi cu cuțitul în fire subțiri și răsuci două țigări în hârtie de jurnal. Fumam ca șerpi toți trei. Și încotro vreți să mânecați voi acum noaptea. Să trecem dunerea dincolo în România. Și cum o să o treceți? Dunărea e păzită. Poate găsim o luntră. Așa adibuim pe malul Dunării?" Nu, bunicule," sării eu cu gura, vrem să găsim aici un om care să aibă o luntre și să ne treacă noaptea asta peste Dunăre. Un om care cunoaște bine și Dunărea și locurile, așa ca dumneata." Niciun pescar nu trece Dunărea, mai ales acum, la vreme de noapte, nici să-l pici cu ceară." Fug mulți din lagărele din Bulgaria, care a ajuns cu tiu cu vai până la Dunăre, Încearcă să o treacă. Ori aici, ori dincolo, îi prind și îi împușcă. Îi împușcă și pe localnicii care îi ajută pe fugare. Voi sunteți fugar, nu? Fugar, bătule. Poate vrei să ne treci dumneata, Dunărea. Poate ăsta e prețul tutunului pe care mi l-ați dat. Nu. Tutunul e numai arvuna moșule. spuse diplomatul. Prețul ar fi altul. Cam care ar fi prețul? Mahmudeaua asta e de aur, de aur adevărat. Crezui că diplomatul se dădea la vreo scamatorie ca să-l hotărască pe bătrân să-și calce pe inimă și să ne treacă Dunărea, însă când văzui în mâna lui Mahmudeaua de aur turcească, cu fir de arnici roșu trecut prin toartă rămasei bușbei, i-o întinse bătrânului adăugând. O avere! Pe timpurile astea ar trebui să pescuiești un vagon de pește, dacă nu mai mult, ca să câștigi atâta bănet. Oșneagul uscat, luăm acum mudeaua și o pipăi. Aur curat, roșu turcesc, acum era raurul. Tăiculiță, face să încerc să vă trec Dunărea. Zău că face băieța și tatei. Diplomatul întinse mâna și culese macmudeaua din palma plină de a bătrânului. Plata când ne lași dincolo pe mal. Păi fi dește măi, cioclovină, că te văd după cum vorbești și după mâini că ești cioclovină de neamul tău, dar să știi că nici pe raliștuie care cunoaște apa și pești, dar care se pricepe și la om, nu l-a făcut răposata masa cu degetul. Cine poate să mă încredințeze pe mine... Că dacă mi-ajută Dumnezeu să vă trec dincolo, nu-mi dai un brânce în apă ori nu-mi bagi un cuțit în burtă să-ți păstrezi în buzunar Mahmudeaua. A? Cum îți închipui, bătrâne, că aș fi în stare să te omor pentru atâta? Acum e război, domnule. Acum oamenii o moară și pentru mai puțin. Acum oamenii o moară și pe degeaba. Cine ce o să-ți facă dacă mă omori? Cine o să știe? Prinde orbul, scoate-i ochii. Dang mi se secătură. Diplomatul ezită. Vezi, bănuiala mea e dreaptă. Nu ești un cu inima curată. Îți atârnă viața de un fir de păr și tot nu-ți cureți inima de spurcăciuni. Ai furat mahmudeaua de bună seamă și îți vine greu să te desparți de ea. Nici și nu ți-aș lua-o dacă nu mi-ar trebui. Mă aflu la strâmtoare. Altfel, așa... Cu păcătos cum te arăți, te-aș fi trecut Dunerea fără să-și cer un sfanț. Trebuie să-mi arănesc Nora și nepoții. Îmi pare rău. Mi-ai spus că am furat Macmudeaua. De ce să spară pară rău? Am aruncat și eu o vorbă. Acum e război, mulți fură. Fură și oamenii cinstiți ca să trăiască, nu numai papugii. Poate că ai și omorât om pentru Macmudeaua asta. Treaba ta, păcatul tău. Mi-o dai, mă, creștine. Îmi pun pentru ea pielea la bătaie. Dă-i-o, îi spuse diplomatului, să nu mai pierdem vremea. Suntem la un pas de țară. Are dreptate, băiatul, zise moșneagul. Vă aflați la un pas de țară, dar pasul ăsta trebuie făcut peste Dunăre. Și Dunărea e lată și adâncă. E și păzită. Chimonosindu-și obrazul diplomatului dete bătrânului Mahmudeaua, bătrânul deschise ușa. Lițo, ai adormit? Nu, -ai, că picoteam. Ia ceva pe tine și vin o încoace. Femeia și-a pus o fustă de stambă vărgată pe trup și a ieșit cu picioarele goale în Ține Lițo, Mahmudeaua asta. E de aur de aur roșu, curat, turcesc. Face multe parale. Eu mă duc jos la zăvoi, să-i trec pe oamenii ăștia dincolo. Dacă se întâmplă ceva și nu mă mai întorc, să te duci la Silistra, ști tu la cine și să o schimbi. Să ai grijă de copilițul. Cerul un nopții se înnourase. Coboram spre Dunăre, pe întuneric, ținându-ne de bătrân. Căutam să ne fie pașii cât mai ușor, să nu-i audă nimeni. Undeva, departe, în stânga noastră, răsunară împușcături. Se auziră și strigăte, străbătând noaptea. Se auziră și plescăituri în apă și gură de om se auzi strigând, Ajutor! Ajutor! Ajutor! Trecurăm printr-un stufăriș cu nămol și ne udarăm până mai sus de genunchi. Urcați-vă în luntre. Ne urcarăm în luntrea goală, lungă și îngustă care se clătina. Luntrașul scoase dintr-un ascunziș vâslele și veni cu ele la spinare. Se urcă și el și, împingând luntrea cu vâslea, proptită în nămolul din fund, o urni din loc. Știe care va din voi să țină cârma? Eu știu. Treci și bagă de seamă. Tăiem dunărea de-a pe cursul apei. Vâslele se ridicau ușoare și se lăsau și mai ușoare, abia atingând apa. Neagră era Dunărea. Negru era și cerul. Numai pe mal, la acosui, sclipeau două lumini la două ferestre. Susurul Dunării, pe lângă luntre, părea dulce auzului meu încordat. Dunăre, apă vioară facetea-i neagră cerneală. Acum Dunărea era neagră cerneală. Negru cerneală era și cerul. Eu doream ca Dunărea, în noaptea aceea, să rămână neagră cerneală și doream ca negru cerneală să rămână și cerul până la ziua. De după zăvoiul de care ne ferisem, se auzi duduitul unui motor. Ne lungirăm pe burtă, în luntre. Luntrașul îmi înlătură mâinile de la cârmă, petăcute, și le înlocui coale lui. Luntrea luneca Lin ca o pasăre lungă și neagră, care era una cu apa neagră ce susura pe lângă pereții subțiri. Șalupa de control aruncă pe alături de noi șuvoiul de lumină al reflectorului, apoi sucindu-l, de lung malul cu păpuriși de lângă care plecasem. Duduitul se stinse și snopul de lumină se topi dintr-o dată. Raliștuie, trecul trecu la lopeți și Luntrea, cu salturi mari, ne purtă la mal. Iaca v-am adus. Dacă nepoții mei au noroc, ajung și eu cu bine acasă. Moșule, îi spuse diplomatul, nepoții dumitale au avut noroc când te-ai gândit să ne cer Mahmudeaua înainte și să o lași acasă. Altfel, știu, altfel mă morai. Îi mulțumirăm. Din inimă îi mulțumirăm. Se urcă în luntre, o întoarse cu botul spre malul bulgăresc, plecă și se pierdun în întuneric. Lăsând în urmă Dunărea, o luaram de-a dreptul peste câmp. Ne hotărârăm ca îmbrăcați așa cum eram, ca niște irozi, să o colim și de aici înainte satele și drumurile bătute și încercând să mergem mai mult noaptea decât ziua, să potrivim ca să intrăm în București după scăpătat pe întuneric. Dar până la București mai va. În două zile și două nopți, dacă întindem pasul, ajungem. Ajungem, diplomatule. Avem de o bună parte a bărăganului. Ce-a fost greu a trecut. De. Spre ziunea ciuiarăm într-un lan de porumb și adormirăm. Curând însă ne trezise soarele. Dimineața alungase nu numai în tunericul, ci și în norii. Adia însă vântul, călduț de parcă nici nu era vânt de toamnă. Adie, dinspre miezul zi, ne-a luat urma. Am cules de porumb și ne-am pus să le roadem boabele mari și galbene între dinți. Diplomatul înghițea boabele neroase. Ah! De-a mă ajunge odată la București, intru în prima cafenea întâlnită, mănânc ceva cald, beau cei fierbinte. Și pe mine unde mă lași? La ușă? Nu, te poftești și pe tine înăuntru. Și cu ce să plătești consumația? Schimb, Mahmudeaua. Cum o să o schimbi? Ai dat-o luând Te-am văzut când ai dat-o. Parcă eu zic că nu i-am dat-o? I-am dat-o. Bătrânul însă a dat onoră să o păstreze. Când ne-am despărțit de femeie, ți-aduce aminte, nu? Am dat mâna cu ea. Așa e, am dat mâna cu ea, întâi eu și pe următor. I-am luat-o din palma, nici n-a simțit. Probabil că și acum o caută prin casă și își dă cu pumni în cap ca să-și aducă aminte unde a pus-o. Poate să o caute nu numai până poimine, poate să o caute până la sfârșitul lunii. Mahmudeaua e la mandea. Într-adevăr, Mahmudea de aur se afla în mâna diplomatului care se juca cu ea. De ce e luat-o? De ce să i-o fi lăsat? O Mahmudea de aur, pentru o noapte de vâslit, ar fi cu măsura. L-am plătit destul de bine pe bunică tău cu cele câteva foi de tutun pe care le tai acum dacă o mai fi ajuns viul la mal și le fumează ca să-i treacă necazul. Mergeam pe un drum de care, printre lanuri întinse de porumb, cărora nu le venise încă rândul să fie culese. Printre firele de porumb, crescuseră dovleci mari rotunzi cu coaja albă. Cerul era albastru și gol. Bărăganul întreg, galben ca aurul vechi, foșnea a pustietate. Pe o miriște deschisă, între două lanuri de porumb, văzui spre mirarea mea, fiindcă eram departe tare, de orice așezare omenească, doi băiețași ca de 10-12 ani. Băiețașii stăteau tolăniți lângă un foc. Ceva mai departe de ei, împiedicați, pășteau doi cai bălani. Hai diplomatule să ne aprindem câte o țigară la focul lor. Apropiindu-ne, băiețașii ne auziră, ne priviră și sări săriră Furgirea arș. Furgira la cai îi despedicară se zvârliră pe spinările lor și o tuliră. Deștesc, băieți! Mă uitai la diplomat Fredelindul. Dar ce aveai de gând să faci? Să luăm caii și să-l încălecăm pe ei și odată ajungi la București să-i vindem. Ne așezăm pe vine lângă foc, aprinsem țigări și fumarăm. Lângă foc găsirăm doi porum copți. Îi luarăm și începurăm să-i muncăm. Nu știu ce-mi veni, că scormonii cu bățul în grămadă de spuza focului. Dădui peste un dovleac copt. Îl scosei, îi scuturai coaja de cenușe și, așa fierbinte cum era, îl pusei în trai sa vărgată peste tutun. O să se mai răcească, o să-l mâncăm pe drum. Crezi că o să fie bun? Grozav de bun, diplomatule! L-am scos din foc tocmai când trebuia. După ce ne depărtarăm, băițandrii se arătară la capătul miriștii și se apropiară călări de foc. O să pună alți porum la foc și al dovleacă în spuză. E plin bărăganul de porum și de dovleci. Diplomatul mă întrebă. Dar tiuga băieților de ce le-ai luat-o? Ne lipsea. E plină cu apă. O să ni se facă sete pe drum. Și pe bărăgan, după câte știu, apa e greu de găsit. Dar ea spune de ce crezi că s-au speriat băieții de noi? Ei, asta e bună. Din pricina străilor pe care le purtăm, au crezut că suntem străini. Cerul se umplu de vaete. Ridicarea ochii. Cârduri mari de cocori zburau prin slăvile albastre spre miază zim. Ultimii cocori. Mă mir chiar că au întârziat atâta. Diplomatul nu zise nimic. Merserăm, merserăm. Cocorii pieriră în zare. Nu le mai auzirăm vaetele. Pustiul din jurul nostru deveni mai adânc, mai apăsător. Ca să alung urâtul care încerca să pună stăpânire pe mine, întrebai. Ascultă, stârvule, de unde-i fura mahmudea? N-am furat-o, am, furat am luat-o. De la cine? Mai întreb? De la că de la cine altceva puteam să o iau. Înainte de plecare, pe când muierele ne pregăteau merindea de drum, am cotrobuit printr-un vechi scrin de lemn care se afla în odaia de dincolo, în care tu n-ai intrat. Am găsit macmudeaua pusă la păstru pe fund. Era înfășurată într-o maramă. Ai luat și maramă? N-am luat-o, femeia ar fi băgat de seamă, și apoi trebuia să-i lași ei ceva. Mai era altceva în scrin? Nu mai era nimic. Peste două zile după ce se înserase, am intrat în București. Privit din câmp, orașul în care se aprinsese răpuține lumini, mi se păru a fi un uriaș șarpe încolocit, un uriaș șarpe cu coarne. Îmi spuse în gând. Acestui șarpe, dar e, n-ai să-i poți mulge colții prin devenind galben, aruncându-i între dinți o batistă. Acestui șarpe, dacă vrei să nu te muște și să-ți vie de hac, trebuie să-i înfiși cuțitul îngrumat Mă pipăi la brâu. Cuțitul se afla la locul lui în vechea teacă de piele. Strecurându-ne printre mahalagii care umpleau strada, văzurăm o cafenea. Diplomatul zise. Să intrăm. Să intrăm. Poate găsim ceva cald de mâncat. Poate. intrarăm Cafeneaua era scundă, îngustă și lungă ca un vagon de tren. Becul galben cu pălărie verde de tinichea atârna pe tavan și răspundea în încăperea ce duhnea a fum acru de tutun și a trupuri nespălate o lumină puțină bolnavă. La mesele de lemn, așezate pe lângă pereți, oameni de toate soiurile, dar mai ales de soiuri proaste, ca și noi, trândăveau. Unii sorbeau ceai, alții jucau cărți. Erau soioase cărțile de joc, nemai de soioase. Hainele străine, mototolite și pe alocuri pline de noroi uscat pe care le purtam, nu mirară pe nimeni. În București se aflau aduși de război oameni de multe nații, dezertori și derbedei din multe părți ale Pământului.